Писмо номер 15 Писмото бе изпратено до една сестра. Благото на човека е в изпълнение волята Божия. Светът днес се нуждае от любящи души. Не отлагайте доброто.